Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Budva po čtvrté, napsal Luboš Zimňok. V budvě se včera hrálo předposlední kolo, před pauzou. Ještě dnes zasednou hráči a hráčky k šachovnicím a ve čtvrtek si jeden den odpočinou. Ve čtvrtém kole se naši muži utkali s nebezpečnou Gruzií, ženy měly neméně nebezpečné Chorvatsko. Muži nastoupili v tradiční sestavě. Doposud první tři desky vždy hráli a na poslední šachovnici se pravidelně střídali Richard Stalmach a Jan Vykouk. Čtvrté kolo vyšlo na Honzu Vykouka, Richard Stalmach odpočíval. Na první šachovnici měl David Navara černé figury proti Lukovi Pajšadzemu. Gruzín si v sicilské obraně vybral Čechoverovu variantu, místo jezdec Bere D4 přijde Dáma Bere D4, která není špatná, ale ani nečiní černému žádné zvláštní problémy. V sicilské obraně by se jistě dali najít náročnější systémy. David neměl problémy s vyrovnáním hry a už brzy po zahájení začal získávat převahu. Převaha, která spočívala v jisté aktivitě figur v centru a na dámském křídle, byla spíše jen platonická, ale když černý nevyměnil poslední lehkou figuru, 19 střelec v 4, začínala převaha černého nabírat konkrétní rysy. Černý měl lepší pěšcovou strukturu, a bylo zřejmé, že Bílý bude mít problémy s krytím izolovaných pěšců E5 a G2. Zvlášť markantní to bylo po výměně Dam. Zatímco David hrál v této fázi naprosto přesně, Bílý si s pozicí moc nerozuměl. K tomu ještě ztrácel dost času a dostal se do časové tísně. V ní pak asi přehlédl matové hrozby ve variantách po 32 E6. Na první pohled se zdálo, že černý nechytí volného pěšce a bude nucen kapitulovat. Ale opak byl pravdou. Černý získal figuru, protože postup Bílého byl nemožný kvůli matovým hrozbám. Tajdaivan Nguyen hrál na druhé desce s Mikhailem Mechedlišvilim. Partie na jednu branku a i když se v jedné chvíli Mechedišvili přiblížil remíze, nakonec Van zvítězil. Zaujal mě devátý tah Bílého 9H3. Van podobné tahy, oslí uši, hrává celkem často. A i když se zdá, že taková pokračování jsou hodně krotká, není to tak docela pravda. Omezují totiž možnosti soupeře a to je něco, co Vanovi zřejmě plně vyhovuje. Van měl prakticky od zahájení mírnou převahu, ale stále tomu něco málo chybělo. Soupeřova chyba. Ve 47. tahu se Černý rozhodl vyměnit lehké figury, jezdec z d 5 šach a přejít do věžové koncovky. Je trochu paradoxní, že pěšcová struktura bílého byla horší, ale přesto stál bílý lépe. Rozhodla aktivita věží a králů. Výborný Vanův výkon. Bádur Jobava se snažil využít výhody bílých figur proti Štěpánu Žilkovi. Štěpán se dobře bránil a nezdálo se, že by partie mohla skončit jinak než dělbou bodů. Štěpán hraje dobré šachy, ale zdá se mi, že v některých pozicích je až moc suverénní. Tak 33 věž G8 zahrál Štěpán celkem rychle, ale kdyby se na moment zamyslel, času měl dost, jistě by zpozoroval, že Bílý se chystá útočit jezdcem na slabší černé pěšce. Celkem hloupá chyba stála našeho reprezentanta Bot. Na čtvrté šachovnici se potkali dva blicaři. Ovšem není blicař jako blicař. Gruzín Giga Kuparadze je znám svou extrémně rychlou hrou. Pozor, není jediný. V klubu máme kolegu, který začíná partii s časem hodina třicet a po šedesáti tazích má na hodinách hodinu a padesát pět minut. Honza vykouk také blicá dobře, ale jde na to od lesa. Většinu času u partie prospí, tedy propřemýšlí, a pak mu nezbývá nic jiného než blicat. Výše psané se ve včerejší partii potvrdilo. Giga hrál hodně rychle. Honza hodně přemýšlel, až mu zůstala na hodinách zhruba minuta času. Časové síly se konečně vyrovnaly a mohlo se začít vesele blicat. V časovce náš hráč nehrál nejpřesněji, ale v blickách nemusí rozhodovat ani větší chyby a tohle byla blicka, i když z jedné strany zcela dobrovolná. Po dobrém výkonu poráží Česká republika nebezpečnou Gruzii 2,5-1,5. Zatímco muži si vedou velmi dobře, připomeňme si, že na posledním mistrovství Evropy v čateži v roce 2021 měl český tým po čtvrtém kole obot méně než současná sestava, že nám se vůbec nedaří. Už včera jsem avizoval, že chorvatky budou podobně nebezpečné jako pro muže Gruzie. Moc jsem se nemýlil. Chorvatky byly nebezpečné, ale naše děvčata by s jejich aktuální formou měla asi problém i na mistrovství Afriky, kde šachy nejsou tak populární jako v Evropě nebo Asii. Julia Movsesian v partii s Mirjanou Medič nesehrála nejlépe zahájení, a jen díky nepřesnostem soupeřky nakonec vyvázla s půl bodem. Natálie Kaňáková střídá světlé okamžiky s temnými. Včera si vybrala slabší chvilku proti Aně Berke. Natálie hrála dobře, ale pak přišla časová tíseň a naše hráčka začala kupit menší či větší chyby. Anna Berke je sice nijak přesvědčivě nespracovávala, ale stačilo to. Konečně vyhrála Nataša Richtrová, ale ani tentokrát to nebylo bez problémů s časem. Naštěstí se do časové tísně dostala i Tihana Ivekovič a byla to ona, kdo udělal poslední chybu, 39 G5. Pak už Nataša předvedla, že technika koncovek jí není cizí. Ve čtvrtém kole odpočívala Olga Sikorová a opět nastoupila Analhodská. Bohužel, Aničce se zatím moc nedaří. Tentokrát se hrála celkem dobrou partii, ale přehlédla ztrátu pěšce, 21 střelec F8 a i když ještě dlouho bojovala, byl to už jen boj za ztracenou věc, Eva Mihaljevič už jí pak nedala šanci. Naše dívky tak prohrály s chorvatském poměrem 1,5-2,5 a jsou téměř na chvostu tabulky. Nepříjemné je, že naše ženy dnes čeká celkem silný tým Itálie, které se také moc nedaří. Muži si to rozdají v derby se Slováky. Naši hrají se slovenskem, ale vzpomenete si, kdy hráli na mistrovství Evropy Češi se Slováky naposledy společně v jednom týmu? Víte, jakého nejlepšího a nejhoršího výsledku docílil náš mužský tým pod hlavičkou České republiky na mistrovství Evropy družstev? Československé družstvo hrálo na mistrovství Evropy naposledy v roce 1992 v Debrecínu. V sestavě Blatný, Hráček, Gažík, Hausner a Rašík skončil tým na 25. místě. Z následující tabulky v textové verzi vyplývá že nejhůře se Česká republika umístila v roce 1997 v Pule, 24. místo, druhé nejhorší umístění bylo v roce 2009, 23. místo, a třetí bylo to minulé, v Čateži, 19. místo. Nejlépe skončila Česká republika v roce 2003 v Plovdivu, 6. místo, pak v roce 2013 ve Varšavě, 8. místo, a další umístění se dělí mistrovství Evropy v roce 2005 v Gottenburgu a v roce 2019 v Batumi. Desáté místo. Výsledkový průměr českého týmu je čtrnácté místo. Kritici aktuální sestavy by si měli povšimnout, že v letech 2009 a 2013 hráli prakticky stejné sestavy, ale umístění se znatelně liší. Teoreticky bychom to mohli hodit na náhradníky, ale tak to opravdu není. Záleží vždy na více věcech, ale především na momentální formě hráčů. Z tabulky není patrné, že ne vždy hráli nejlepší hráči, ale je to tak. Všimněme si, že jsme se dostávali mezi 10 nejlepších jen zřídka, takže nemusíme vyšilovat nad každou porážkou našeho týmu, nějak to dopadne.